Bine ați venit la știință.info, locul unde ultimele știri din știință se discută informal și neserios în fiecare săptămână. Eu sunt Cristi. Iar eu Andrei. Astăzi vom vorbi despre laser cu pulsuri, despre Homo sapiens și la sfârșit vom discuta despre evoluția acțiunilor la bursă. Deci, rămâneți conectați pentru a privi cu alți ochi lumea din jurul vostru. Alo Andrei, bine ai, venit, bine ai venit din nou la mine în pod! Bine, am găsit din nou în pod! <laughs> este astăzi din nou o duminică frumoasă? Nu, de punct de vedere a vremei, dar de punct de vedere a modului în care ne simțim, este o duminică deosebită. Bine, atunci ai, dăm Îi dăm drumul! Îi dăm drumul. Uite, să ți-am adus o știre despre teoria relativității, și anume că teoria relativității generalizate a fost din nou confirmată. Și ce zice această teoria relativității generalizate pentru ascultători? Pentru ascultători, teoria relativității generalizate prezice o grămadă de efecte, pentru că este foarte complexă. Cele mai multe dintre aceste efecte nu au fost măsurate. Ceea ce s-a măsurat până acum au fost efectele simple, cum ar fi, de exemplu, curbarea razei de lumină în jurul soarelui dar efectele mai complexe, cum ar fi de exemplu generala de unde gravitaționale, nu s-au observat. Există însă și efecte intermediare uh, care încă nu s-au măsurat uh, și pe care vrem să le măsurăm. În cazul de față este vorba de curbarea spațiu-timpului, geometriei spațiu-timpului în jurul Pământului. După cum știi, uh, deformarea spațiu-timpului uh, se poate asemăna puțin, cu uh, imaginea aceea foarte cunoscută în care luăm o minge și o punem pe o plasă. Plasa înainte, sau pânza de păianjen, avem o pânză de păianjen, pânza, pânza de păianjen înainte este uh, dreaptă, ființele care trăi pe acea pânză de păianjen, să zicem păianjenii, ar simți un univers uh, bidimensional care ar fi euclidian, odată ce... Punem o planetă acolo, e efectiv ca și cum am așezat o bilă pe acea pânză de păianjeni, pânza de păianjeni se deformează, iar păianjenii, ființele acelea uh, bidimensionale, ar simți un uh, uh, univers curbat. Ăsta ar fi primul, uh, primul efect, că geometria spațiului se curbează și al doilea efect este că uh, bila pe care o punem, practic pământul în jurul căruia trăim, uh, se și rotește și rotindu-se, rotindu-se uh, pe acea pânză de păianjen, cumva torsionează pânza de păianjen. Deci uh, se deformează chiar mai mult. Și exact același lucru se întâmplă și cu geometria spațiu-timpului în jurul Pământului. ce au măsurat? Cum au măsurat? Ei uh, au vrut să măsură aceste efecte cu ajutorul unui un giroscop, așezat pe, o, uh, pe un satelit care gravitează în jurul Pământului. După cum știi, uh, giroscopul este... Un obiect, ca să spun așa, care, care se rotește, care își păstrează direcția, indiferent în ce, în ce manier încerci tu ca să-l miști. El, se rotește, el își păstrează direcția întotdeauna, se rotește în aceeași direcție. Și giroscopele sunt folosite, de fapt, pe sateliți pentru a păstra referința, pentru a păstra o direcție de referință, de exemplu, în cazul telescopului Hubble, pentru a te uita mereu la aceeași stea. Ei bine, în cazul teoriei generalizate, în cazul teoriei relativității generalizate, direcția de mișcare a, gi a giroscopului se, miș se, se schimbă puțin. Ea nu mai rămâne constantă. Deci, uh, cu alte cuvinte, te aștepți ca giroscopul de pe acest satelit uh, să își schimbe puțin poziția și calculat uh, pentru, prima, uh, pentru prima parte a teoriei, deci partea cea care spune că uh, pânza se deformează, Deviația este de aproximativ de o miime de grad la un an de zile. Deci, satelitul orbitează un an de zile, iar după un an de zile te aștepți ca direcția giroscopului să devieze cu o miime de grad. Ceea ce reprezintă, desigur, de o, o, o, o chestie tehnologică foarte greu de realizat. Și, totuși, tehnologic știi cumva cum a fost realizată? N-aș putea ca să spune spun precis cum a fost realizat. N-aș putea să-ți spun precis la întrebarea asta. Oricum, bănuiesc că au, au concluzionat că teoria relativității generalizate e perfect valabilă. Deci ei au vrut să verifice cele două efecte. Primul efect care este simpla deformare a pânzei de păianjen, a geometriei spațiu timpului și al doilea efect care este torsionarea geometriei. Primul efect l-au verificat pentru că el reprezintă el dă o, o deviație de o miime de grad la un an. Cel de-al doilea efect dă o deviație chiar și mai mică, de 100 de ori mai mică decât prima, iar cea de-a doua deviație încă nu a fost uh, verificată. Urmează să fie verificată în viitor. Ei, ce ne-ai adus astăzi? Astăzi aș vrea să discutăm despre legi despre nume. Știi ceea ce ai? Legi care sunt invariante la scală, în general în termodinamică. Legi universale care se aplică peste tot. Deci legi care probabil au fenomene asemănătoare. Da. De exemplu, în, ca să clarific exemplu pentru cei care nu știu, în termodinamică, dacă te uiți la corelațiile dintre particule în timpul unei tranziții de fază, s-a ajuns la concluzia că dacă măsori distanțele în centimetri sau metri sau în kilometri, dacă te uiți la gheață în apă sau dacă te uiți la orice altceva, la metal topit, legea care descrie acest lucru este aceeași. Și este independentă de substanță, este independentă de unitățile de măsură pe care le folosești. Astăzi aș vrea să vorbim despre o lege de invariață mult mai originală și potențială la aplicație. Este vorba despre legea numerelor. A fost, se numește, legea lui Benford Așa. și a fost descoperită de către un matematician da? pe vremuri, pe vremea când lumea lucra cu cărți nu cu calculatoare. Și a observat că în tabelele logaritmice, primele pagini de la începutul cărții erau mai mult folosite decât paginile de la spate. În care a concluzionat că lumea avea nevoie de logaritmi pentru numere care începeau cu 1 mai des decât pentru numere care începeau cu 7 sau 8. Așa? Și de unde vine asta? Și nimeni nu are nicio explicație de unde vine, dar experiența arată că dacă te uiți, de exemplu, la numerele de la casă. Dacă te uiți la orice numere care apar într-o colecție, într colecție de numere, în general, unul este reprezentat ca o treime de numere și rezultatul scade exponențial până la aproximativ 5% în cazul numărului 9. Evident, există o excepție relevantă și anume, numerele câștigătoare la loterie, pentru că loteriile sunt special făcute să fie aleatoare, aleatoare și rezultatul este că 1 e la fel de probabil ca și 9. Aici este vorba despre prima cifră și nu despre o, o altă cifră. Deci ca să-ți dau un exemplu, de exemplu lungimea râurilor din lume. Dacă este exprimată această lungime în centimetri, în metri, în kilometri, în mile, da? practic cam o treime din râuri au o lungime a căror cifră începe cu 1. <laughs> nu e nici 20, nici 30 o trei Nu, bă, pe prima uno. cifră, da? 1, da. deci uno. poate să fii cu 1 cu 2, cu 3 Prima cifră semnificativă 0 nu e considerat pentru că orice număr poți să zici care. un număr de 0 în față Dar dacă prima cifră semnificativă între 1 și 9, practic gronul 3-mei din cazul e 1 La ce crezi că se poate aplica această lege? La numerele de case nu, deci să o folosești la ceva util Să tragi niște concluzii pe care util. nu le știai Așa, adică... Este în cazul în care ai o statistică mare da. Care ar trebui să respecte legea da. Și care vrei să vezi dacă acea statistică este reală sau falsificată Te uiți la câți nu sunt Te uiți la distribuția numerelor Și dacă deviază înseamnă că e falsificată Dacă deviază Două exemple importante Primul exemplu este în contabilitate. Așa. Cifrele care apar într-un bilanț contabil, da. într-adevăr, respectă această lege. În cazul companiilor care au fost prinse că își falsificau balanțele, apărea un vârf și cele mai probabile cifre erau 5 sau 6. Cei care vreau <laughs> să falsifice se gândeau să falsifice în mijloc și atunci apăreau 5 și 6 în plus față de cât trebuia să fie cel mai probabil. Deci, pur și simplu, în cazul în care ai o firmă, fără exemple politice, să zicem, RomPetrol, în care, în cazul bilanțului contabil, sunt câteva mii de pagini, da? poți să ai o primă informație dacă te aștepți ca acel document să fie real sau nu. Pentru că, într-un document, ca o balanță contabilă, care are mii de pagini și în care sumele totale trebuie să iasă, e greu să falsifici astfel încât să păstrezi legea reală. Da, nimeni nu stă să facă așa ceva oricum. Și o altă aplicație, alt exemplu de statistică, da? este în cazul alegerilor. Poți să folosești această statistică cu privire la adresele celor care au votat sau numerele care au ieșit din votare și să vezi dacă există cumva în anumite zone și concluzia cercetătorilor au fost că au observat anomalii în alegerile din Venezuela, din Mexic și din Florida, cea vestită. vestită. N-au ajuns încă în România să verifice. Nu au ajuns să verifice în România. Dacă te duci tu la vară în vacanță, verifici tu. Și acum, citatul zilei. Știu că asta contrazice legile gravității, dar vedeți, eu n-am făcut niciodată dreptul. Bugs Bunny, caracter din desenele animate. Cristi, pentru o schimbare, îți dau voie să vorbești de nou. <laughs> da, mulțumesc. Acum o să fac o scurtă poveste despre un rezultat publicat luna trecută în Nature de un grup de la Max Planck Institut și care pentru prima oară a măsurat în timp real un proces cuantic de tunerare electronilor. Am zis prima măsurătoare în timp real deși... Acum chiar vreau să te întreb. Ce subînțelegi tu prin laser cu atosecunde și în timp real? De laser sercoat o singură, că încă n-am pomenit, dar despre timp real vreau să povestesc, pentru că în principiu nu poți să măsori pe unde se duce sau pe unde se deplasează un electron în timp real, așa cum măsori, de exemplu, unde, pe unde se duce și unde se deplasează o mașină. Da? Pentru că ca să măsori în timp real trebuie să afli în orice moment care este poziția electronului, dar odată ce ai aflat cu precizie care este poziția electronului, atunci nu-i mai știm momentul. În momentul ăla electronul JAP ia o viteză foarte mare și poate să se afle în galaxia următoare. Um, titlul ăsta de timp real a puțin așa de la ceilalți, desigur că nu corespunde realității. În timp real înseamnă aici că uh, studiem interacțiile care au loc în procesele de tunelare în timp foarte scurți, cu ajutorul unor laser care acționează pe un timp foarte scurt. În cazul de față este vorba de uh, laseri cu pulsuri uh, cu pulsuri așa de, de scurte că sunt de ordinul atosecundelor și pentru că m a întrebat uh, cei cu laserii de autosecunde poate că trebuie să spun ce este o atosecundă Zi. e bine, o atosecundă este cam 10 la minus uh, 18 secunde da? Să, să intrăm puțin în uh, numerele astea, o secundă este o secundă 10 la minus 9 secunde este o nanosecundă, da? Este de o frecvență de 1 GHz, deci este practic pe timp, timpul în care computerul poate să reacționeze. Sau un, un sistem electronic poate să ia decizii. În, în timp de nanosecunde, un sistem electronic poate să ia decizii. După care avem femtosecunde, femtosecunde sunt 10 la minus 15 secunde. Asta însemnează o milionime dintr-o nanosecundă iar o atosecundă este 10 la minus 18 deci o mime din această femtosecundă și ca să pui lucrurile puțin în, în imagine e bine, 100 de atosecunde reprezintă pentru o secundă ceea ce o secundă reprezintă pentru 200 de milioane de ani și întrebare mai tehnică pentru cei care au făcut fizică și o atosecundă în electroni volți cât e? Cât e dispersia <laughs> în energie? În energie. Este... Stai puțin să mă gândesc. Este de câțiva 10 de electronvolți. Da, da, eu cred că e aproape de o mie. În oricum, ideea e ceea ce vreau să spun. Este că atunci cunoștințele despre energie sunt foarte... Slabe, deci și jucăriile astea laserii, cum le fac? Sunt destul de greu de făcut trebuie să-ți imaginezi că un asemenea laborator se întinde pe vreo două etaje însă în principiu înainte de a face un laser cu atosecunde deci un laser pulsat, a cărui puls are durata de aproximativ 100 de atosecunde se face un laser cu o durată de câteva femtosecunde deci ceva mai mare Durata, de, durata pulsului unui laser de femtosecundă este aproximativ câteva femtosecunde, dar calculat în numere, înseamnă de fapt câteva oscilații ale câmpului electromagnetic. Dacă laserul, de exemplu, este în roșu, atunci câmpul electromagnetic oscilează doar de câteva ori, după care dispare. Este ca și cum ai lua un laser în roșu, după care l-ai porni și l-ai oprit, după aceste câteva oscilații. Desigur însă că nu poți să pornești și să oprești acel laser prin metode electronice pentru că am văzut, nici electronica nu face față. Uh, procesele astea de pornire și oprire se fac prin metode optice. Odată însă ce acest laser în domeniul femtosecundelor care are un puls de câteva femtosecunde, uh, trimiți raza de lumină uh, asupra unor atomi, asupra unui gaz de atom. și ceea ce se întâmplă este că câmpul electric creat de laserul cu femtosecunde este foarte puternic și schimbă direcția, bineînțeles, foarte repede. Aceasta face ca, într-o primă fază, electronii din atomii respectivi să încearcă să iasă afară din atom, iese afară pentru o scurtă durată, după care însă câmpul electric și-a schimbat direcția și electronul este retrimis înapoi către nucleu, unde izbește foarte, foarte puternic nucleul și formează un puls foarte scurt, de raze X după cum știi lungimea de a acestor raze X este mult mai mică ceea ce face ca și durata acestui puls să fie mult mai scurtă de ordinul de 100 de atosecunde 100 de atosecunde este de fapt recordul mondial care a fost publicat săptămâna asta de către un grup din Italia și experimentul în sine cu privire la studierea tunelării în ce, în ce a constat? experimentul în sine a constat în bombardarea cu laser cu atosecunde a unui uh, grup de atomi, deci uh, într-o primă fază, iar în a doua fază, uh, folosirea laserului original cu femtosecunde pentru a proba ceea ce s-a întâmplat. Deci în prima fază, uh, razele X au lovit uh, anumiți atomi de neopiu, dacă nu mă înșel, și au excitat electronic pe nivele mult mai înalte de energie, unde aveau șansa să tuneleze. După care, la un moment de timp ulterior, aceleași atomi au fost probați cu laserul cu femtosecunde, laserul original care de fapt generase uh, energia pentru laserul cu atosecundă. Deci laserul cu femtosecundă a probat și în funcție de cât de mare era câmpul electric și de momentul la care arungea, putea ca să uh, provoace o tunelare mai puternică sau mai puțin puternică, a electronilor care fusese deja excitați pe stările respective. Iar rezultatele arată că, într-adevăr, procesul ăsta de tunelare are loc în concordanță cu legile mecanicii. Adică? Adică cu cât, cu cât laserul, cel de-al doilea care probează, vine și atacă atomul mai târziu, cu atât are o șansă mai mare ca să elimine ca să elimine electronii din stările excitate pentru că electronii respectiv au o șansă deja mai mare datorită tunelării să penetreze zidul, zidul de deci, potențial electric. De fapt electric. măsoară o medie statistică de electron tunelați și netunelați și pe măsură ce trece timpul Media statistică de, crește, de, exact st De fapt e ceea ce măsoară este numărul de atomi care au fost ionizați cât deci, de mulți electroni au ieșit? Ca, deci întotdeauna m-au deranjat aceste cuvinte în mod real când de fapt se referă la niște proprietăți statistice. În, pe mintea mea în mod real înseamnă... În timp real să spui. În timp real înseamnă să iei unul singur electron și să te uiți la el cum se mișcă. Ori ei ceea ce fac e un fel de proprietate statistică. Și iarăși un alt comentariu cu privire la acești laseri este faptul că laserii de fapt sunt pulsați la o frecvență de ordinul, să zicem, 80 de megahertz, 82 de megahertz. Uh, și, de fapt, experimentul acesta este, aceste pulsuri se repetă pe perioade de secunde și ceea ce se măsoară este o media medie. a milioane de experimente. Absolut, miliarde de atom, miliarde, miliarde, de, miliarde de, atom, de, atom, de atom. Ceea ce înseamnă că rezultatul este, de fapt, uh, foarte mult o medie statistică. Absolut. Și ceea ce a urmărit e, până la urmă evoluția probabilității de tranziție în funcție de timp și nu atât un singur electron în timp ce tunelează, pentru că de punctul de vederea mecanicii cuantice procesul de tunelare nu e un proces mecanic clasic ci electronul e electronului untru sau în afară. Atât ați permite mecanica cuantică să măsori înăuntru sau afară. Când medie statistic, poți să vezi că, ok, da, absolut, procent absolut. înăuntru, un procent afară Absolut, este o măsurătoare statistică Dar pe timp foarte scurs, Care sunt relevante pentru procesul respectiv okay. Și acum gluma zilei Se spune că odată Merlin Moroi Ar fi spus lui Einstein Ce spui profesore? Să facem un copil împreună? Îți poți imagina ce copil ar ieși cu frumusețea mea și cu inteligența dumneavoastră?" La care Einstein a fi răspuns. Mi-e teamă, dragă doamnă, că s-ar putea să fie invers." Și Andrei, ce ne-ai adus pentru subiectul mai lung? Ceva fizică fundamentală, ultimele uh, descoperiri din... Uh... Ar trebui, că știi expresia românească, când faci ceva nou să iei o piatră în gură. Ei, bine, acum ar trebui să iau două pietre. Mm -hmm. Pentru că e prima dată când mai mult sau mai puțin am ales eu subiectul principal. Da? Și cea de-a doua piatră este faptul că este prima dată când vom discuta un articol despre economie. Dai, să vedem A fost întotdeauna da. visul meu să discut un articol despre economie, pentru că mi se pare că există cercetare foarte interesantă și rezultate valoroase în domeniul economic, care cumva sunt, care sunt rezultate exacte, dar sunt cumva tratate spre științe neexacte. Bine, pentru ascultător trebuie să menționăm că tu de fapt ai fost și student al Facultății de al Economie din Ia, Iași, deci nu ești de în afară. De, de trei ani. Și articolul original, care are deja un titlu ales foarte incitant, este Și unde sunt vilele acționarilor? Și unde să fie în Hawaii? <laughs> Problema e că vilele, vilele este clar. Și deci articolul se referă despre director executiv la corporații multinaționale. Și se știe că acest -a primesc salarii, salariul median Așa, la ei este în jur de 2-3 milioane de dolari pe an în America. Pe an în America. Nu, în America sunt corporații. Deci studiul s-a bazat pe Standard Poor cele 500 cele mai mari companii din cadrul Standard Poor care dau indexul Standard Poor cum evoluează economia mondială. Și pe scurt ce vrea să spun articolul respectiv. Ce vrea să spun articolul respectiv este că dacă o companie merge bine, da. merge extrem de bine, atunci acționarii ar fi foarte bogat și ar avea vile. În același timp, vilele uh, corporal, șefilor și vilele șefilor, CEO, da. Chief Executive Officer, director general sau cum vrem să traducem în română, depind foarte cum de salariu și de alte bonusuri, și întrebarea dacă există o corelație între Vilele șefilor da? Și evoluția companiei Dacă există o corelație între creșterile salariale Ale șefilor și evoluția Companiei În direcția că dacă Îi crește șeful șefului Care direcție, este impactul în oricare, la... din, din, în, în oricare dintre direcții Întrebarea există Sunt corelate aceste lucruri Și dacă sunt corelate În ce parte sunt corelate P și de ce te aștepți ca să fie deja corelată într-o parte, pentru că dacă companiei merge bine, atunci probabil că șeful să primească un salariu mai mare și o să-și ia o vilă mai mare. Sunt interesant de direcția cealaltă. Uh, există două ipoteze peste care exist existau din punct de vedere economic uh, și anume că se știe că acești directori executivi, în general, se mută de la o companie la alta, la modul să zicem, un șef într-o companie de genul Disney, se poate muta la o firmă exactă, la o firmă producătoare de calculatoare și invers, de cei nu sunt legați la anumit domeniu. Așa. Și, în general, dacă cineva este de succes, da? alte companii la care lucrurile nu merg atât de bine, ar vrea să-l cumpere. Așa. Și acest în engleză îi se zice raiding. Pur și simplu acești directori sunt furați. Păi ca la fotbaliști. Că la fotbaliști. Sunt furați. Vezi că joacă bine, el cu dai mai mulți bani și îl cumperi. Ori în principiu un director ar putea să vrea să sugereze acționarilor că eu sunt tom serios, n-am un plan să plec. Cum sugerezi că ești tom serios? Îți cumperi o casă scumpă. Pentru că casa dacă ți-ai cumpărat la o companie care are sediu în Richmond, Washington sau în Seattle și cât cealaltă companie e în New York casa ta nu te ajută cu mare lucru și atunci poți să dai un semn uite eu sunt om serios, n-aș vrea să plec de la voi. Rămân aici Rămân aici, da? Așa Ceea ce ai aștepta să ducă la un efect pozitiv la El la este bursa. realmente asta este compania vieții mele și vreau să demonstrez ceva cu ea Și deci acțiunile la bursa ar trebui să, să crească, să crească. Ce de, de partea cealaltă că există teoria opusă în care el se fortifică. Să zicem la companiile la care poate că trebuie nu mergeau așa de bine sau așa de clar, poate că ei sunt nesiguri de poziție, da? Sunt sau nu sunt dat afară? Și în momentul în care se simte sigur pe el că nu va fi dat afară... Da... Își cumpără casa, începe să cheltuiască, începe să se simtă bine cu viață și e mai puțin interesat de evoluția companiei pentru că oricum nu-i dat afară. Știi și tu că dacă nu te verifică nimeni, nu muncești. Bun. Și atunci acțiunile scad. Și atunci acțiunile scad. Ce s-a întâmplat în practică? Ce s-a întâmplat în practică? În practică, cei doi au studiat timp de trei ani acești directori din Standards în Power 500, așa? care nu a fost o exercițiu așa de ușor, pentru că trebuie să vezi când și-a cumpărat casa, ce valoare are casa. Foarte mulți nu vor ca să facă acest lucru vizibil, ceea ce înseamnă că își cumpără casa în numele avocaților sau a nevestei, sau Am valoarea și... unei proprietăți nu e vizibilă. Cunoaștem exemplele foarte clar din România, trucurile. Exemplele, trucurile din România. Plus că mai au, existau și alte studii, de exemplu. Se știe că un asemenea director uneori are tentația să ceară și un avion personal. Să deplaseze de punctul A în, în punctul B cu avionul personal. Așa. Care sunt bonusuri, adică nu oricine își permite un avion personal. E un anumit punct de prestanță. Are efect pozitiv sau negativ faptul că un avion personal. Experiența arată că faptul că au un avion personal e un aspect negativ. Da, au, referitor la au, mătuși, cum au verificat? Au putut să verifice? Au, au să verificat în ce ani și-a cumpărat casa. Da? Și s-au pus și a investit și, -a uitat și mătușile, care și evoluția la bursa respectivei companii. Da? Și după aia s-au zis ok, ăștia sunt oameni care și-au cumpărat casa imediat după ce au fost numiți directori. Da? Luăm aceste companii împreună ca valoare comercială și ne uităm la evoluția acțiunilor și comparăm cu evoluția acțiunilor celor care nu și-au cumpărat acasă. Și ca să fie și mai frumos, au studiat și evoluția acțiunilor a celor care și-au luat cele mai scumpe case, comparativ cu cei care au aveau cele mai ieftine case. Și rezultatele? Ai un De grafic aici. Uite, graficul final. Andrei, dacă mă uit pe graficul acesta văd două curbe... Ce se întâmplă cu acțiunile celor care și-au cumpărat case foarte lari, foarte mari, și ce se întâmplă cu cei care și-au cumpărat acțiunii, ce se întâmplă cu acțiunile pentru cei care și-au cumpărat case normale? Ei bine văd aici că după aproximativ uh, 3 ani, în cazul celor care și-au cumpărat uh, case foarte mari, acțiunile companiilor au, au scăzut cu aproximativ 30%. Iar în cazul în care șefii respectivi și-au cumpărat case normale, după trei ani de zile, acțiunile companiilor au crescut cu 25%. Ceea ce mă miră pe bine sunt cifrele astea. Unul, creșterea și scăderea da? nu sunt în valoare absolute, ci sunt comparativ cu media indicilor bursieri. Deci cât ai fi câștigat în plus dacă îți cumpăraia acțiuni la firmele respective, comparativ cu media, comparativ cu restul lumii. Dar oricum sunt cifre mari. Sunt cifre mari. Asta e realitatea. De altfel, ei dau și niște exemple. Nu e frumos să dăm nume într-un articol științific. De exemplu, John Thompson de la Simantec. Și-a cumpărat o casă de 11 milioane de dolari. Simantec este compania care produce un antivirus. Anul următor, compania a scăzut la bursă cu 32%. O simplă întâmplare. O simplă întâmplare. <laughs> Scott McNilly de la San. Și-a cumpărat o casă de zei de vreo 10 milioane de dolari, anul următor compania a scăzut la bursă cu 22%. Știi <laughs> uh, că Bill gates e pe cale să fie luat de Warren Buffett, uh, directorul de la Hathaway Pacific. Dar nu știu, nu știu, cine e Hathaway Pacific? Hathaway Pacific este o firmă de investiții financiare Așa. care este proprietatea acestui Warren Buffett, Așa. care la ora actuală este cea mai mare firmă de investiții financiare din lume. Așa. Și proprietarul lui are o avere evaluată la ordinul 50 de milioare, miliarde de dolari. Imediat după Bill Gates. Imediat după Bill Gates și Bill Gates e pe cale să fie luat. Hathaway Pacific a început relativ târziu și în marea evoluție în ultimii ani. Motivul pentru care Warren Buffett este foarte cunoscut da? este faptul că continuă să trăiască în aceeași casă din Omaha, Nebraska, în mijlocul Americii, Așa. care și-a cumpărat-o acum vreo 30 de ani pentru 30 de mii de dolari. Deci trăiesc într-o casă simplă, într-un cartier simplu de oameni muncitori. În același timp, Bill Gates are o proprietate evaluată la peste 100 de milioane de dolari. Da. A, da. Și un alt comentariu, de altfel... Pentru mai multe detalii. Deci concluzia e clară. Dacă cumva știți că proprietarul unei anumite firme și-a cumpărat Casul o foarte casă mare. foarte mare, așteptați e bine, e bine să vă vindeți dacă aveți acțiuni la ea. Așteptați-vă că acțiunile au să scadă. Un alt, un, un alt comentariu, un alt, un alt punct de discuție a fost faptul că în general când își cumpără o casă atât de mare, da? ei și investesc în general... Acțiunile de la firmă care le-au. Majoritatea acestor directori primesc un anumit pro, un procent relevant din salariu este în acțiuni, tocmai pe baza faptului ca ei să aibă interesul să crească valoarea acțiunii firmei. Și, și comentariul lor s-ar putea ca faptul că ei își vând acțiunile și își cumpără o casă, da? să fie un comentariu din partea directorului executiv care e părerea lui despre viitorul companiei. Că dacă el simte că respectiva companie va continua să meargă mai prost decât de obicei, da, atunci poate că e cazul să-și vândă acțiunile la firmă. Da, sunt uh, niște corelații pe care trebuie să le știi. Da, deci co co concluzia așa, a fost că Într-adevăr, atunci când nu există niciun. când oamenii se simt că nu vor mai fi verificați. Știi se cum e teoria? Să muncească. Te teoria, bine, te dar teoria ta e. toate corelațiile astea probabil că e foarte aplicabilă în America sau în Europa de vest, acolo unde sunt anumite reguli. Mm. N-aș îndrăzni să o aplică în România. <laughs> Aici <laughs> trebuie făcute corelații statistice. Și o altă parte de corelație statistică Care ei au făcut-o A fost să se uite De exemplu, sunt, se știe Că sunt companii istorice În care copiii fondatorului Moștenesc funcția Deci există oameni care au ajuns în funcție În virtutea muncilor În virtutea muncii, și oameni În care, virtutea părinților În virtutea părinților Deja se, știe, se știa că cei care au rămas În virtutea părinților Uh, au o prestație foarte slabă tocmai pentru că n-au ajuns pe baza capacității lor. Deci se pare că totuși așa. Uh, chiar dacă acum sună critică e mai bine să-ți iei unul, un director prost și să-l plătești puțin da? adică totuși valoarea lui și cunoștințele lui contează. Nu poți chiar așa să iei pe oricine și să-l faci director executiv și te aștept să meargă bine. Asta, din nou, e demonstrat statistic în Asta, din nou, respectiv. e demonstrat statistic. Și că ei de discutau tot felul de exemple interesante. Deci, exemplu de... Cel mai cunoscut exemplu de... Că de fapt, de asta vreau să avem o discuție liberă, pentru că... Eu știu că am făcut trei ani de economie Și am fost Și așa. în cei trei ani de economie am făcut și două cursuri În America de economie Așa. Cu Un adevărat personaj Dar recunosc că în cele două cursuri În America de economie am învățat mai mult Decât trei ani în România Așa. Și ce ai învățat în cursul ăla? impresionat așa? De e, titularul cursului Era unul, un mustăcios Care venea și mânca struguri și din când în când ne mai povestea. Și ne-a zis că, până la urmă, definiția, din de punctul lui de vedere, a economiei este simplă. Economia este arta cum să faci bani. Restul a, e irrelevant. Absolut. Și totul este o problemă de bun simț, formalizată la nivel matematic. Și pentru că este doar o problemă de bun simț, să nu facem greșeala să o considerăm simplă. <laughs> și într-adevăr, pentru că este vorba de interpretarea acțiunilor umane, este relativ, te... nu te gândeai la care sunt corelațiile și de ce se întâmplă. Deci sunt nu, a... E un sistem complex. E un sistem complex, e greu predictibil, dar până la urmă, că odată ce ai văzut rezultatele, ai senzația de lui columb, adică mi era clar De la început <laughs> Și vreau să dau exemple Deci acest exemplu Deci unul de Vrei să-ți demonstrezi Fidelitatea față de companie Să arăți că Orice s-ar întâmpla Eu acolo Tu sunt, mori pe baricade Tu mori pe baricade Știi? Care este exemplul Clasic de fidelitate Față de companie? Nu știu Că încearcă să-ți imaginezi Care funcție Sau care Păi, meseria e, e, ar fi dovadă clasică de fidelitate față de companie. Care meserie? Da. N-am nicio idee. Nu știu. Preot. Studiez 4-5 ani <laughs> pentru o poziție în care ți este foarte clar că tot ceea ce ai studiat nu poate fi folosit în afara companiei pentru că adevărul e că teologia nu poți să o iei și să o aplice în altă parte. Da. Și ești într-o poziție în care cel mult, dacă nu faci față, poți să fii dat afară. Deci posibilitatea să fii dat afară există. Da. Tu ai investit 4-5 pentru niște studii care nu le poți folosi în afara Bine, dacă gândești economic despre preoție, că poți să gândești și cumva. Da. Dar este exemplu clasic de o atitudine în care tu investești o mulțime de efort în ceva în care Îți este clar că nu poți folosi În afara Da, dar tu investești efort pentru că crezi În ea, tu, tu crezi în compania de Asta între cilinele de De-aia de se cheamă fidelitate <laughs> În engleză poate că uh, Ei zic commitment Așa, da, da Deci, da, pentru că crezi Nu Până la urmă preoția este Despre ceea ce crezi Nu despre Altceva. Așa e și cu podcastul nostru Îl facem pentru că ei credem în el Da <laughs> Bine, Și în aceea. același timp ne și bucurăm să-l facem În care n-ar trebui să fie uitat niciodată Că e păcat să nu te bucuri de ceea ce faci Absolut absolut. Bine atunci să închem subiectul ăsta 3, am ajuns la sfârșitul emisiunii de astăzi, am învățat ceva nou, mulțumesc că ai adus un subiect așa de interesant și eu a zis că totul este în cadrul științei, rămâne. Da, deci, deci n-am vrut să intervin, dar pentru cine vrea, că pot să facă cel pentru articolul original pe internet, e accesibil la liber, deci este o analiză statistică complicată și poate că altă dată o să discutăm despre metodele statistice folosite în economie și în economie. Bine, O săptămână plăcută și, și pe săptămâna viitoare. Pe săptămâna viitoare. Andrei și Cristi vă mulțumesc că ați ascultat emisiunea de astăzi și vă așteaptă și data viitoare la aceeași adresă de internet știința.info